19. Болота більше не буде Ви маєте на увазі, сказав я доктору Бридо, що співробітникам цієї лабораторії ніколи не дають вказівок, над чим їм працювати? І ніхто навіть не підозрює, чим вони зайняті. Люди завжди щось підозрюють, але справжній дослідник не стане зважати на чиїсь вигадки. У його голові повно власних проєктів, і саме цього ми прагнемо. А доктору Гонікеру коли-небудь пропонували якісь проєкти. А як же? Найчастіше – адмірали та генерали. Для них він був чарівником, котрий міг зробити Америку непереможною, змахнувши своєю паличкою. Вони привозять сюди найрізноманітніші плани, усі до одного схиблені. Ці плани бездоганні, їхній єдиний недолік – те, що при теперішньому рівні наших знань здійснити їх не можна. Відучених такого рангу, як Гонікер, чекають, що вони вирішать цю маленьку проблему. Пам'ятаю, як Феліксові, Незадовго до його смерті докучав один генерал морської піхоти, вимагаючи, щоб той зробив щось із болотом. Із болотом? Морські піхотинці мало на 200 років бурсалися в багні. Їм нарешті це набритло, сказав Брит. Генерал, як їхній представник, вважав, що однією з ознак прогресу має стати звільнення морських піхотинців від цієї незручності. Що ж мав на увазі генерал? Зникнення багна, щоб не було ніякого багна. Мені здається, почав я теоретизувати що для цього знадобились цілі гори якихось хімікатів або багатотонні агрегати. Генерал мріяв про пілюлю або компактну машинку, бо морським піхотинцям набрило не тільки місити болото, а й тягати на собі важке екіпірування. Їм хотілося носити щось маленьке для годиться. Що сказав на це доктор Гонікер? Фелікс жартівливо запропонував, а він завжди висловлювався жартівливо, створити таку речовину, дрібка якої навіть мікроскопічна крихта, Могла б перетворити безмежні болота, твань, мочарі, струмки, калюжі, сипучі піски й тресовини на тверду, як стіл поверхню. Брид стукнув своїм старечним ластатим кулаком по столу. Його стіл, сталевий, сірозелений, мав форму нирки. Один солдат міг би нести таку кількість цієї речовини, що вистачило б витягти з найглибшого болота танкову дивізію. За словами Фелікса, один солдат міг би нести достатню для цього її кількість під нігтям свого мізинця. «Це неможливо». «Ви так вважаєте, я так вважаю. Майже всі так вважали б. Але Фелікс, ніби граючись, міг зробити що завгодно. Фелікс був дивом, і я щиро сподіваюся, що ви напишете про це у своїй книзі, саме тому, що він завжди брався за старі загадки, так начебто вони зовсім нові. Я зараз почуваюся, як Францина Півко», – сказав я, а також, як усі друкарки з «Дівочого гнізда». Доктор гонікер чи зміг би пояснити мені, як крихта, котра вміщується під нігтем, може перетворити болото на поверхню, тверду, як стіл. Але Фелікс був майстром пояснення. Хай навіть так. Він зумів пояснити це мені, сказав Брит. Тож я, напевно, зможу пояснити вам. Отже, завдання полягає в тому, щоб звільнити морських піхотинців від багна, так? Так. Гаразд, сказав доктор Брит. Слухайте уважно. Почнемо.